Suratul al imeteremka Makkah. Sura hii tukufu imekusanya kumtetea mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam na kuipeleka heshima yake na azma yake hata bakie mwenye kushikilia haki bila ya kumlegezea yoyote. Na kushabihisha adhabu iliyowapata watu wa maka na adhabu iliyowapata watu wenye shamba ambao kisa chao kimesimuliwa katika sura. Na waumini wanabashiriwa wataiyapata kutoka kwa mula wao Mlezi na hapana usawa baina yao na makafiri. Wanaukadhibisha, wanakanywa madai yao wanayojidaiia nafsi zao bila ya haki. Na wanatiwa hofu kwa kuelezwa hali yao itakavyokuwa akhera na wanatishwa. Na Mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam ananasihiwa asubiri na astahmili. Mwishowe sura inahitimisha kwa kuitukuza Qurani Tukufu. بسم الله الرحمن الرحيم وقيلنا على من يذمغو من يغرهما نُون يكرهمه نون والقلم وما يسطرون نا باو كلامه نا يله ويانديكاي kwa neema ya Mola wako Mlezi wewe si mwenda wazimu wa inna laka la ajran ghayra man nun. na kwa hakika wewe una malipo yasiyo katika wa innaka ala khuluqin adhim na hakika wewe una tabia tukufu basatuba yusairu wa yubsirun karibu taona na wao wataona bi aykumul maftun minani kati yenu aliyepandwa na wazimu inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin haki kama mola wa kumlezi ndiye yeye ajua ye zaidi nani aliyepotea njia yake na yeye ndiye anayewajua zaidi waliongoka fala tuta'il mukaththibeen basi usiwatii wanaokadhibisha wadulu tudehinu fayudehinun wanatamani lao ungelainisha ili nao wakulainishie wala uti halafin usimtii kila mwingi wa kuwapa kwa kudharauliwa hamma binami apitapi apitaye akifitini manna illil khair mwenye kuzuia khair valim mwingi wa madhambi utul mkavu na juu ya hayo mshari amejipachika tu ati kwa kuwa ana mali na watoto idha tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin ana posomewa aya zetu husema hizi ni simulizi za uongo za watu wa zamani sana simu ala alkhum tutamtia kovu juu ya pua yake in balawunaahum kama balawnaa ashaabal jannati iz aqsamu la musbihin hakika tumewajaribu hawa kama tulivyowajaribu wale wenye shamba walipoapa kwamba watayavuna mazao yake itakapokuwa asobohi wala, wala hawa kusema Mungu akipenda. Fa asbahat kasarin. Likawa kama usiku wa giza. Likawa kama usikuagiza asubuhi wa kaitana ala hirsikum in kuntum sarimin ya kwamba nendeni kondeni kwa mwenu ikiwa mnataka kuvuna fa hum basi na huku wakinongonezana alla yadkhulanha miski ya kuwa leo hata masikini mmoja asipuingilieni wa ghadu ala hadin qadirin na walikwenda asubuhi nao wameshikilia azimio hilo alam ma raawha qalu inna ladallun basi walipoliona wakasema Hakika tumepotea bal nahnu mahrumun bali tumezimwa qala ausathum alam aqul lakum lawla tusabbihun bora wawa kasema sikukwambieni kwa nini hamumtakasi mwenyezi Mungu qul subhana rabbina inna kunna zalimin wakasema ametakasika Mola wetu mlezi hakika sisi tulikuwa wenye kudhulumu fa aqabala ba'dhum ala ba'dhin yatalawmun wa basi wakakabiliana kulaumiana wao kwa wao haleluya wailana inna kunna taghin wakasema ole wetu Tulikuwa tumekiuka mipaka asrabbuna anubdilana khairan minha inna ila rabbina ragibun asa mula wetu mlezi akatabadilishia lilo bora kuliko hili Hakika sisi ni wenye kurejea kwa Mola wetu mlezi. Kadhalika al-azab wa al-azabu al-akhirati akbar law kanu ya'lamun Namna hivi yanakuwa mateso na bila shaka mateso ya akhirah ni makubwa zaidi laiti wangele jua inna lilmuttaqina hakika wa watakuwa na bustani za neema kama ola wao mlezi afanaj'alul wani tutawafanya waislamu kama wakosefu malakum kayfa mnahukumu vipi amlakum kitabun fihi tadrusun au mnacho kitabu ambacho ndani yake mnasoma inna lakum fihi lama takhayyurun huwa mtapata homu mnayoyapenda lakum imanun alayna balighatu ila yawmi inna lakum lama tachkumun. Au mnazo ahadi za viapo juu yetu za kufika siku ya kiyama ya kuwa hakika mtapata kila mnayojihukumia salhum ayyuhum bidhalika za'im ni nani miongoni mwao dhamini wa haya amlahum shuraka fa in kanu sadikim au wana washirika basi wawalete washirika wao wakiwa wanasema kweli yauma yukshafu an saqin wa ila sujud yastati'un siku utakapowepo wazi mundi na wataitwa kusujudu lakini hawataweza qashatan absaruhum وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون Macho yao عيونه ya يتاينها machini chini بذيه Na hakika walikuwa كانوا ييتوا السجودوا ولما wazima وزيما تذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون basi niache na wanaokadhibisha maneno haya tutawavutia kidogo kidogo kwa mahali wasipopajua wa umli lahum innakaidimatin na ina muhula hakika hilazangu ni imara antasaluhum ajran fahum min nagram musqalun au nawaomba ujira na wao wanaemewa na gharama hiyo anna indahumul ghaib fahum yaktubun au iko kwa siri basi wao wanaiaandika sabirli hukmi rabbika wala takun ka sahibil hooti id nadaw wa huwa makdhun basi ngojie hukumu ya mwala wako mlezi wala usiwe kama mmezwa na samaki aliponadi naye kazongwa laula tadarakahu ni'matun min rabbih lanubdha bil'ara wa huwa madhnum kama isingelimfika neema kutoka kwa Mola wake mlezi bila shaka angelitupofu kweni naye ni mwenye kulaumiwa Lakini Mola wake mlezi alimteua na akamfanya miongoni mwa watu wema wa in yakadulladhina kafaroo yazliqunak baabsaarihim lamma sami'u adh-dhikra wa yaquluna innahu la majnun na waliyukufuru hukaribia kukutelezesha kwa macho yao wanaposikia mawaidha na wanasema hakika yeye ni mwenda wazimu wama huwa illa dhikrun lil alamin na haya, kuwa haya ila ni ukumbusho kwa walimwengu wote